Nem fél a sötétben. Ay, Mácsí, Pítá, ay, Nem tart az oroszlántól. De sárikkának hiába beszél. Nem ijed meg az árnyékától. Nem. Visszafogom magam. Zokom benné? Én csak boltba járok. Sajnos kocfában van. Nem. Kejfel Jancssi. Elég. Jánossal, a Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kirlódik már itt? Az éjjel állt, nyílik a jégvirág, új bölcsőben sírdogál egy életes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 Hát, na, ilyen dolgok voltak Gézáról, és Én nagyon azt gondolom, kanyáznak. hogy ennyi elég, köszönöm szépen. Én, egy Nem, még csak köszönöm szépen, ez úgyig elég volt. Ahogy az első dologban tökéletesen értettem az észrevételét, mindazt, amit utána mondott, hát csak az udvariasságom akadályozott meg abban, hogy ne váljak el Öntől hamarabb. Jó reggelt! Jó reggelt, úgy a Köszönöm szépen, rendületesen. Nem tudom, tapasztalják ezt az alakváltozást. Itt valami nagyon érdekes dolog van. Ugye az előző betelefonáló hang azonos azzal, aki eddig...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 Kívánok. Igen, én is nagyon megletődtem. Mi történt itt, hogy most szerintem... Nem, nem tudom, hogy mi történt. Halvány elképzelésem nincs. Amit Azt kértem a rádiótól, abból az egyett adta világán semmi nem valósult meg. Belátom jó munkához idő kell. Eh, lehetséges, hogy a mi közös akaratunk, mármint az önöki és az enyém, az Igen. adhatósabb, mint ami a jogi eszközök és az egyéb fegyelmezés. Eh, ezt tudom mondani. Oh. Ne jó, hát, nem, nem tudom, hogy ez hogy vagy nem lőt, de hát talán várni kell egyelőre. Nyugtával dicsérd a napot. Töszük. Én is ezt mondom. Töszük. November 23-a van 2020-ban. Hétfő van, és 6 van lesz fél 8. Két tudóssal fog beszélgetni fél 8 tól és 8 tól Aztán jön egy polgármester, Gaida Péter személyében fél 9-től. 39 után ismét az önök rendelkezésére állok, amelyben igénybe vesznek, akkor nagyjából akár fél tízig is itt lehetnek. Ha nem vesznek igénybe, akkor nagyjából 9 óra 3 perckor véget fog érni a helyi fejancsík. Önökön mulik. Ma tehát. Öreged. Jó reggelt! Jó reggelt, vagyok. Jó reggelt! Lehet még a szombat eséről a beszélni? Bármit! Nem tudom, hogy volt-e alkalma olvasni az index cikket a, a Lantos Gabriella hozzászólása kapcsán majkával, kapcsolatosan Kosudi és egyebek. És elég komoly komment háború alakult ki a cikk alatt a Facebookon. Nem, a komment háború köszönöm szépen, az egyre hidegebben. hogy megnézem, mert természetesen bármikor találhat benne az ember érdekeset, illetőleg olyan dolgot, amit magára vonatkoztathat, de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 Ön mintha utalt volna, sőt, biztos, hogy utalt, mert nem vagyok sikert, az adás során arra, hogy a Lantos Gabriela élet politikus, milyen színekben politizálna, az emberült ki számomra. A Pálinkás Józsefféle pártban van, hogy annak mi a neve, elnézést, halvány, gőzömény. Én se gőzöm tudom, de hogy van ilyen párt. Igen, a Pálinkás félepártban pártban van. Hát, megmondom őszintén, nem nyerte el a én elmat a hölgy ezt magunk között. Nézze, eh, még a Rangos Kati is kiakadt egyébként. A, az, hogy még a... a Rangos Kati is kiakadt, az nálam nem szempont. Tehát, ez nem szempont de nem én szempont. is Az szempont, én azon a műsoron több óból kiakadtam, de annak a száz százalékát nem mondhatom el, mert annak egy Lát, része nem is volt látható, amin én kiakadtam. El tudtommal, mert én a műsorot nem néztem meg a saját idegrendszerem védelme érdekében, de visszatérve arra, amit mond, én nekem ahhoz sincs közöm,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 ahol se pró, se kontra, semmi között nincs, azt leszámítva, hogy abban a műsorban hangzott el, amelyet én műsor vezettem, a szó idézőjelenes értelműben. Hát nagy reakciók voltak, és sokan azt látták ennyi, a műsor ennyi ennyi, mert... ennyi, ennyi.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 Mindez, ne akadályozza Önöket, hogy telefonálnak. 061-877-0877, ma 2020. november 23-án, hétfőn. Ez az utolsó előtti hétfő novemberben, 2 és fél percfónval lesz föl, a minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János 14 éve nem felette, és igen korlátozott mértékben ajánlott műsorában.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 e questo perché lo si per tutti adesso battiamo Ezzel az ugye Mihály Tamásra is emlékezünk. Nem értem a kérdését. bizéstem. Hát mivel Mihály Tamás is meghalt. Igen. Erre szóltak Gondolom, hogy ugye nem csak Benkőre, hanem Mihályra is. Emlékezünk. De erre milyen választ lehet adni, Uram? Hát, nem nem említette meg, hogy Mihály Tamásra is emlékezünk. Nem elég a zene? Hát nem. Ahogy a Akkor nem meg miért kérdést intézett hozzám?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 A természettudományi kutatóközpont gyógyszerkémiai kutatócsoportjának vezetője, akinek nem csak a megnevezése hosszú, hanem az a tudománylista is, eh, amit közzétett élete folyamán, és a több részét eljutotta hozzám és az annak átböngészése folyamán az ember rájöhetett, a, rájöhetett arra, hogy mennyire nem élt semmi e ez se. Legalábbis ehhez biztos, hogy nem. Akkor sem, hogyha kimia tagozatos volt, de ez önmagában azt gondolom, hogy egyrészt ennek a zöme már rég a múltba veszett, attól, hogy nagyon jó kímia tanárom volt az Apácai Gimnáziumban, de hát ennek a megértéséhez nem állítanám, hogy elegendő. Majd a jó indulatára lesz szükségem a beszélgetésünk folyamán, nem túlságosan sok csacskaságot beszélni, kérdezni, és abban bízom, hogy mint fontos dolgokról lesz szó, adott esetben kérdésnek is fog tudni bizonyos dolgokra válaszolni. A beszélgetésünk természetesen Friderikus után szabadon nem életett volna létre, hogyha nincs a pandémia. Azzal a kérdéssel fordulok először önhöz, amely az én műsoromban központi jelentőségű, és ez a műsor, ez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 Ennek keretei között folyik például Magyarországon lélegeztetőképfejlesztés, fejlesztés, de, de úgy a, maszk, a maszkok bevizsgálásával kapcsolatos tevékenység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 Magyarországon a korábbi években is, illetve évtizedekben is nagyon jelentős virológiai, illetve immunológiai kutatások folytak, és nyilván ezeknek a szakembereknek a kompetenciái néltül egy ilyen pandémiás helyzetben uh, a szempontból, hogy sikerrel vegyük fel a túlizámet a koronavírussal szemben. Ugyanakkor viszont azt is látni kell, hogy szerte a kutatóintézetekben, illetve az egyetemeken uh, olyan kompetenciát állnak rendelkezésre,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 Ön alapvetően mivel foglalkozik? Tehát mielőtt pandémia lett volna, mi volt az ön szakterülete? Az én szakterületem gyógyszerkutatás. Igen, azon hogy, belül? Azon belül elsősorban központidegrendszeri betegségekkel, pszichiátriai betegségek, pszichiátri betegségek lehetséges gyógyszerével foglalkoztam, illetve továbbra is foglalkozunk különböző speciális onkológiai betegségek kezelésével. Milyen alkalmazás? keretek között, milyen Álljános intézményben? Között. Kezdetben én egy húsz évet töltöttem a gyógyszeriparban, a két cégnél dolgoztam, különböző kátuszeszvezetői pozíciókban, és itt folytattunk kutatásokat. Ezek nyilván célzott kutatások voltak, és alapvetően gyógyszerek előállítására, illetve új terápiás lehetőségeknek a megtalálására vonatkoztak. Majd egyiktől a másikhoz? Nem, saját döntés nem volt, hogy... Ö, elmentem az egyikből a másikba, azért nem olyan gyakran váltogattam én ezeket. Összesen Jobb az körülmények az, voltak, a... vagy valamit befejezett belét, hogy az ön területén nehéz valamit befejezni? Nem, azért az ember, ez így van, hogy ö, a, a, a, vannak olyan ö, életszakaszai az ember életének, amikor úgy érzi, hogy ö, valamit befejezett, és ö, valami új kihívásra vágyik. Én is így voltam ezzel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 tehát valóban ez egy kutatás iránt elkötelezett ember számára, ez egy, ez egy óriási lehetőség, és ezt nem akartam kihagyni. Tehát így csatlakoztam a Magyar tudományos Akadémia kutatócsapatához, ahol aztán megtalált tulajdonképpen ebben a feladat, amit ő is említett. Ez egy mekkora csapat? Hát ez egy ö, több mint 3000 ö, kutatóból álló nagy csapat. Az ö, ön kisebb csapata ezen belül mekkora? Az körülbelül 40 fő.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 Tehát hát is elején kezdtünk el dolgozni, és ez az valóban azt jelentette, hogy gyakorlatilag szinte ilyen nappal hétvégén. Jó, de ez jelenti azt, hogy ellesöpörték az asztalról mindazt a szóátvit értelmében, ami van annak érdekében, hogy meglegyen az a szer, amely aztán. Tehát gyakorlatilag ugyanarra kaptak megbízatást, mint amivel kapcsolatban a Pfizer dolgozik, és a többi gyógyszergyárba. Mi volt a megbízatás?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 hanem abból kellett kiindulni, abból a nagyon kevés tapasztalatból, ami a ö, márciusig összegyűlt a világban, ö, hogy melyek azok a gyógyszerek, amiket korábban már másra használtak, de talán eséllyel használhatóak lesz a koronavírus. Ez nagyon érdekes a volt elolvasni abban, amit ön írt, valamit megértettem, mert valójában ugye először is tisztázzuk, miért lehetetlen új molekulát találni? Azért, mert ennek a folyamata ez egy viszonylag hosszú, 8-10 éves folyamata az ötlettől az engedélyeztetésig, és itt gyorsan kellett reagálni, ezért aztán olyan, olyan gyógyszerek után kutattunk, amelyek eséllyel jöhetnek szóba. Tudom, mi a különbség a kettő között? A kettő között alapvetően az a különbség, hogy azok a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 Igen, abszolút, tehát uh, itt a koronavírussal uh, kapcsolatos kutatásokban is természetesen belefogtunk új molekuláknak és új lehetséges uh, uh, gyógyszereknek a kitalálásába, tervezésébe és vizsgálatába, azonban ezek a kutatások nyilván még uh, korai stádiumban vannak. És hogyha azt az reméljük, ön hátában nyomnak egy gépisztolyt, attól még a kutatás nem fog fölgyorsulni? Nem, nem. Azt reméljük, azt reméljük, hogy az így már tudatosan a koronavírus ismeretében ö, megtalált ö, molekulák és döntörek, azok lényegesen hatékonyabbak lehetnek, mint a most rendelkezésre álló... Tökéletes, ö, amit most ezt akartam döntörek. kérdezni, magyarul azok a cégek, amelyek előállnak vakcinával, azok sem új molekulát tartalmaznak, hanem a második dologhoz tartozik, amiről még nem beszéltünk részletesen.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 Az, az, az szinte soha nem száz százalék, viszont gondoljon még egy ö, nagyon fontos tényezőre, az, hogy jelenleg a világon ö, ugye, több, több, több tízmillió koronavírus fertőzött beteg van, mm -hmm. és ö, hogyha a világ népességét nézzük, akkor ö, bizony egy óriási mennyiségű ember kell viszonylag rövid idő alatt ellátni vakcinával. Mm -hmm. Ez egy nagyon komoly gyártási és logisztikai probléma,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 Az, hogy önt melyik oldalon fogják meg, és melyiket rendelik meg öntől, az a hozzáértésén múlik, vagy min? Vagy alapvetően ez egy stratégiai kérdés? Alapvetően, alapvetően a hozzáértésen ö, múlik. Ez egy csapat akkor lesz sikeres, hogyha mindenki azt csinálja, amiért a legjobban ért.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 Uh, új molekulát ennyi idő alatt uh, valóban nem tudunk uh, előállítani, nem, valóban nem tudunk találni. Ez nem azért van, mert mi uh, ügyetlenek vagyunk, hanem azért, mert uh, ennek a folyamata lényegesen uh, hosszabb. Tehát tudomásunk van arról, hogy nem csak nálunk, szerte a világban folynak ilyen kutatások. Mi azért fordultunk már meglévő gyógyszerekhez, mert ennek a biztosításával és annak a reményében, hogy ezek a ezek alkalmasak a kezelésre,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 3-4-8-kor várom a hívását. Köszönöm szépen a jelentőről. Igyekszemem az agyára menni. Nagyon köszönöm a Én is köszönöm. A Viszont hallásra. Viszont hallásra.